Ha is van, vagy egy, vagy két percet akkor a végén letegyük le, jó? Csak Nándor van, a vonal van benne. Jó reggelt kívánok! Szia, János. Régen beszéltünk. Régen beszéltünk, ez így van. Azt kérdezem tőled, hogy a szóképletes és a szószoros értelmében milyen érzés az, hogy úgy tűnik, hogy történeti emlék leszel? <gül> Hát, nem tudom, ne erődögezzük ezt majd. Hát nagyon nagy a valószínűsége, és ha nem is abban az értelemben, abban feltétlenül, hogy egy olyan újságnak nyilatkoztál, amely az azt követő héten nem fog megjelenni. Vagy legalábbis csütörtök, nem jelent meg. Lehet, hogy, lehet, hogy rossz szó, nem vagyok, és inkább bekidefélezzük a beszélgetést. Nem, te figyelj, egyrészt te tisztában vagy a személyes érintettségemmel, másrésztről pedig, te figyelj, azért az elmúlt időben nagyon áthat engem az a felelősség, ami egyébként is áthat. és Ugye egy olyan országban, és ugye ez nem igazán vicces, ahol az a társaság, akikhez én elvileg és gyakorlatilag tartozom, vagy legalábbis hozzájuk kéne tartoznom, mert biztos, hogy nem tartozom a kormánypártokhoz. És nem tartozom a kormányerőköz, és most azzal, hogy én belga vagyok, azzal nem kezdek el játszani. Szóval a nagyon fura együtt élni akkor, amikor diktatúrát kiáltanak és sajtószabadságot, miközben én olyan önállóságot és olyan szabadságot élvezek, mint a madár, Nincs üldözési mániám, nem vágok fel erre, nem is szígyellem, de azért sokszor zavarba jövök ebben a közegben, hiszen ha mindenki azon az oldalon, ahol én vagyok, az ellenzék oldalán diktatúráról, vagy ha nem is mindenki, de sokan, meg sajtószabadságtalanságról beszélnek, akkor nagyon gyanús, amikor az ember saját magán ezt nem érzi. Uh, és hogy tudjad, hogy egyáltalán tovább menjek, hogy mondtassad el, hogy el tud mondani azt, uh, legyen kérdés, uh, bár az ember, amikor beszélget, nem mindig kérdez. Én már voltam olyan szituációban, amikor a beszélgető partneremről tudtam valamit, amit ő még nem tudott. Uh, és valamilyen belső etikai kötelezettség arra kötelezett engem, hogy ezt nem mondjam el neki, miközben morálisan és emberileg, hát ritka érezte magam. De ezek szerint te pénteken, vagy Csütörtökön, vagy Szerdán, amikor nyilatkoztál Hargitai Miklósnak, nem lehet ilyen helyzetben, hiszen nem tudtál ezek szerint semmit sem alapról. Az tudom, hogy Szerdán volt, és, és valóban nem. Valóban nem. Én szombaton külföldön a hazai híreket nézegetve Tudtam meg, hogy mi történt a, a Népszabadságnál. Aztán hétfőn a parlamentben a az újságíró tsunami elkapott, és ott mondtam egy azóta sokféleképpen értelmezett mondatot, ami úgy szólt, hogy az objektív tájékoztatás, vagy a szabadság az nem a népszabadságtól volt meg Magyarországon, vagy nem a népszabadság hiányából fakadóan nincs meg, hanem akkor fakadóan, hogy az a klasszikus, amit az egyetemeken tanítanak BBC standard szerinti, objektivitás az, az egyáltalán nincsen a Magyarországon, ahogy egyik poszkommunista országban sem, mert a médiumok saját magukat vagy jobbra, vagy balra pozícionálják. Nem tudok a ma Magyarországon olyan médiumot mondani, aki értékvállalás, tehát deklarált értékvállalásra tekintve valamelyik kategóriában nem sorolnára van. Én, azt, én annak tartom és magam. Elnézést, minden, de, a... A... de ne haragudjál! Én magamat és ezt a rádiót nem tartom a az általat besorolhatóak közé. Ez nem, nem, tehát, nem, politikai, nem nem pár politikai érték értek az arra. Sokkal inkább egy, egy világlátásnak a... De világlátása mindenhol, minden napnak van, az nem a szocialista és kelet-európai országokra vonatkozik. az a Bloombergnek épp úgy van, mint az ekonomistnak, és a Guardiannek, és a Wall Street Journalnek is. Igen, de itt, itt, itt megyünk át abba a kérdésbe hogy a Lívia az egy, az egy információ közvetítés, vagy, vagy egyfajta véleményalkotás. Amikor az online médiumok egy pár évvel ezelőtt búcsánat, elnézést? Köszönöm. Akkor az a műfaj, amit addig, vagy ez a feladat, amit addig az a Print médiumok magukának tudtak, a, az információ átadását, de tév, az tőlük elveszett. És átmentek egy ilyen kények értelmező közegévé, és ezt ez alapján az a világlátás. Ebben nem hiszem, hogy vitatkoznék veled, de amit Zsolt Péter írt, illetve beszélt erről több helyen, nálam is, de nem, en, nem ezt a részét fejtettük és a folytaton. a, a klubradióban beszélt arról, nincs előttem a papír így, csak erre figyeltem föl, de máshonnan folytattuk, hogy végül is az, hogy az újságírás ma egyebek között arról szól, ez már az én fogalmazásom, hogy úgy van a hidbérés politizálás, de maga a média is átalakult hitbéli politizálása, vagy hitbéli újságírása, és a hitbéli újságírást folytatják az egyes médiumok, és már egyáltalán nem szükséges a tények ismerete, és a tények ismerete nélkül a hitbéliség határozza meg a valósághoz való viszonyt, miközben a valóság egyáltalán nem kvadrál ahhoz, amihez hozzászólnak. Nos, ehhez a bonyolult mondathoz a közszolgálati média, amely jelenleg állami irányítás alatt van, egy tízeskálán minimum nyolcasra, ha nem kilencesre járul hozzá, és ez a mindenkori kormány felelősség. Egyenértek. értek. Ő, de hát abban a közegben. Tehát amikor elkezdődik a kommentároknak a cunamia egy olyan világban, ahol hiányzik az a központi szereplő, aki én egyébként nem lehetek ebben a rádióban, mert ez nem akkora rádió, tehát azért nem vesztettem el teljesen a józanságomat és a mértéktartásomat. mértéktartásomat. Tehát, hogy lenne egy olyan forrás, amelynek legalább a kiinduló pontjához úgy lehetne viszonyulni, hogy ez igaz, de már ez is megkérdőjelezhető, hát ott valójában... Nem ember legyen az apán, aki a magyar valóban minden szempontból oligónak tűnő oligót. Igen, de hát ez mindannyiunk felelőssége, mert az, hogy az ember visszarántja azt az embert, aki át akar menni a piroson, mert nem figyel oda, az nem lehet pártkötelezettség. Ezzel is egyik értek. én azt gondolom, hogy egy politikusként, ami ebben az ember felelőssége, és itt tudatosan saját magamról beszélek, és nem, nem a politikai családomról, az az, hogy hogy megpróbál minden uh, kérdésre korrektul nyilatkozni, függetlenül attól, hogy a mikrofonnak van a másik oldalon. Én ezt próbálom tenni, ezzel próbálok ahhoz hozzájárulni, ami nem a, a, a kollektív intézményi uh, felelősségből, hanem a, hanem a barogon az egyéni felelősségből fakad. Én ennyit tudok -e ezt hozzátenni. Voltam már olyan szituációban, amikor tudtál valamint a beszélgető társadalom, amit ő nem tudott? Nem fogom megkérdezni, hogy ki volt az és mit tudtam. Igen, voltam olyan szituációban, többször is voltam olyan szituációban, de ez a szituáció múlt nem az volt. Értem, ezt tudomásul vettem. Nem, nem tudlak átverni a palánkon, hogy ezt otthon mondták nálunk. Uh, az, hogy magáról, a, a, tehát maga az interjú a szélenergiáról szólt, uh, hát részint a szélenergiáról, részint a napenergiáról, egyáltalán energetikai vonatkozású volt, annak alapvetően mi volt az indokoltsága? Biztos le vagyok maradva egy brosúrában. Volt, uh, igen, két héttel ezelőtt kezdődött egy vita a parlamentben, ami a szélelőművek Magyarországi szabályozásáról szólt, és uh, ebből, ahogy mindenből, kialakult egy hitvita, mert amikor a parlament falain kívülre jutott ennek a vitának a híre, akkor már nem a szélenergiáról vitászkoztunk, hanem megint jött a e, megújuló ellenesség, meg, a, meg az atompártiság e, vágya és a Haritai Miklósnak volt egy cikke korábban a Népszolatcsabban, egy pár napkor azt megőzően. illetve ő beszámolt erről a parlamenti vitáról is, amire én írtam egy egy válaszreakciót, azt elküldtem a népszabadságnak, úgy volt, hogy megjelentetik, aztán visszajeleztek, hogy mégsem jelentetik meg, de szívesen felajánlják a lehetőséget, hogy adjak nekik egy interjút. Gondolom azzal a megfontolásra tették, hogy úgy fogok adni, megmondtam nekik, hogy jó, akkor adjuk egy. Jó, de itt álljunk meg, gondolt, na, miért gondolod azt, hogy azt gondolták, hogy nem fogsz adni? a felírtam Kálomost a Gábort, hogy beszélgessünk, és úgy fog tűnni, hogy úgy tűnik, hogy ma délután beszélgettünk az ember csak abban a reményben kér valakitől interjút, hogy előbb utóbb igent pont. Nem, nem, nem kértek interjust, rajánlották, hogy ezeket a véleményeket... Az... Oké, de miért gondoltad azt? Miért gond... miért tetted hozzá, hogy biztos azt gondolták, hogy elutasítod? Nem, rossz tapasztalat. Értem? Hát, el... akkor... Rekemeti Na mindegy, nem utasítottam el, és akkor múlt héten, hogy sem százdán ültünk rá, hogy köszön beszélgetni, aki, aki meglepően felkészült volt a témában. Én mondtam neki, hogy azért lát, látszik az, hogy azért együtt, tehát, hogy már a. A vélemény erőre megvan, mint ahogy a, a, a, az én véleményemet meghallgatnám, mert ő alapvetően egy kizárólagosan szélenergia párti, uh, álláspontra helyezkedett. Én pedig megpróbáltam neki azt megvilágítani, hogy azért, mert a kormány ebben a vitában a szélenergiát nem tartja optimálisnak a magyarországi energia, -ben, az nem azt jelenti, hogy a megújuló energiaforrásokra nem támaszkodnánk, és akkor kialakult Ez egy hosszú beszélgetés volt, közel egy órás, kialakult a paks, megújuló vita, és um, én pedig nem... Tamás, mint A parlamenti vitában is felsorakoztatott érmeket, hogy miért nem optimális Magyarországon szépen elmondtam neki. Én azt gondolom, hogy egy jó beszélgetéssel sikeredett, illetve a cikk is, amit megért az teljesen korrekt volt. Háltatnánk abban még tovább, de az időre való tekintettel, meg a témák sokaságára való tekintettel, kérdezem tőled, hogy szintén nem maradt ki a politikai mezőből, mint hogy Magyarországon nagyon kevés dolog maradt ki a politikai mezőből, ami alapvetően rossz, hogy jogsértő -e, vagy nem jogsértő -e? az unió által megkövetelt, tehát az unió által kritizált, de náluk másféle gyakorlatot követő uniós pénzekkel kapcsolatos magas előleg fizetés. Erről én a sajtóban két írást találtam, több írás van, de két írást hoztam el magammal. Az egyik arról beszél egy nappal a népszavazás előtt, hogy nem jöksértő a magas erőlegfizetés, fizetés, és hogy a miniszterelnösi, miniszter helyettese szerint, aki te vagy, nem véletlen, hogy ez az október másodikai népszavazás előtt látott napvilágot, majd egy október hatodikai portfóliókongresszust, vagy konferenciát, nem kongresszus konferenciát követő összeállításban, pedig arról van szó egy rólad ragyogó képet közlő cikkben, amiben szerintem fiatal... Nem tudom, tehát ez úgy, úgy tűnik, tehát ez... ez, ez az a fehér öltöny, az nagyon. Tehát az avóval talbánnék Az, amit, hogy nincs fehér öltönyöm, az egy zakó volt. Tehát, hogyha egy totálképkészős volna, akkor hát volna Jó, de az a, Jó, az jó az oké, rendben van, de most egy érdez, nem vagyok még Siffel Miklós, és valószínűleg nem is leszek. Az, az egy ilyen hiba volt, amit egyszer elkövettem, azt múltam <gül> belőle, de ez azt mutatja, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka. Nem. Mert, mert az egy tavaly tavasi kép amit azóta előszeretettel használnak egyes médiumot. Igen, az első jut az eszembe, aki szintén politikai esküvést látott abban, amikor már a lefogyott 543 kilóta a korábiból, amely nem fogyhatott le, hiszen nem volt 544 kiló. Még mindig azokat a képeit adták, amelyen a fogyás előtt volt. Én, én, én nem látok ebben nem látok ebben szőesküvést, csak a ami... Jó, de ebben az október 6-ai cikkben pedig már arról van szó, hogy ez a kritika nem alaptalan. Uh, Már az öltözködésem, nem, nem az Unió, egyelőre az Unió az elviselhetetlen, mint tudjuk, de egyelőre még az öltözésünkben nem szól bele, csak az uborkának a kanyar uh, szögébe, de lehetséges hogy előutóbb lesz majd dresszkód is. Most odja ott tartunk, hogy uh, a kormány a végsőkig elmegy, hogy meg, megvédje az álláspontját előleg kifizetésben. Van egy vitak egy, köztünk és az Európai Bizottság között, ami arról szól, hogy van egy magyar vállalkozás aki nyer 100 forintot bármire. Erről egyébként ebben a formában már beszéltünk, igen? Csak akkor még nem volt arról, hogy ez tárgyává tette az unió. Akkor a magyar kormány helyesen teszi-e azt, hogy egyáltalán megteheti-e azt, hogy amikor aláírja a támogatási szerződést a céggel, akkor azonnal átutalja neki ennek a 100 forintnak a felét. Az Európai Bizottság ezt vitatja, mivel azt mondjuk, hogy ez nem az Európai Bizottság kockázata, mert a magyar költségvetés finanszírozza ezeket a vállalkozásokat egészen addig, ameddig a teljesítés tényleg sem meg nem történik, és mi csak utána számoljuk el az Európai Bizottsággal. Tehát az Európai Bizottság ebben semmilyen kockázatot nem fut, meg akkor is, hogyha a mi, em, mi működésünket kockázatosnak látja. Csak ez nem választható el attól, hogyha megnézed a magyar vállalkozások tőke helyzetét, akkor ez sokkal rosszabb, mint mondjuk egy német vállalkozási, vagy egy francia vállalkozási. És hogyha azt mondjuk, hogy azzal a gazdasághoz hozzá tudunk járulni, hogy költségvetési oldalon magasabb kockázatot vállalunk, mert tíz vállalkozásból kilenc tisztességesen akar élni ezzel lehetőséggel, akkor csak azért, mert egy adott esetben megpróbálja ellopni ezeket a pénzeket, vagy megpróbálja szabálytalanul felhasználni, egy ilyen rendszert mi nem vonhatunk vissza. Erről szóra vita. Erről szól Tehát vita. De megint visszaértünk oda, amiről egyébként mi már beszéltünk, mindenféle hevülettől mentesen, hogy valójában arról van szó, hogy az Unió tisztában van az egyes országok közötti különbségekkel, beleértve a gazdasági erőt is, ám abban a rendesek de mégsem akarja tudomásul venni. Vagy nem, nem csak arról van hogy nem akarja tudomásul venni, hanem a hétköznapi politikájában ezt nem minden pillanatban lehet tetten érni, és van egy olyan protekcionista politika, a szószoros vagy minden esetre vádolt értelmében, amiben azt mondja Magyarország, és nem egyedül Magyarország, hogy a nagyok számára a kedvez. Nem vanok én most nem is ezt mondanám, én csak azt mondanám, hogy, hogy az Európai Bizottság látja azt, hogy a tagállamok között jelentős különbségek vannak, ennek ellenére nem akar abban mozgást lehet hagyni a tagállamoknak, hogy ezeknek a különbségeknek a, a kienyelmítésére más és más eszközöket alkalmaznak. Mert egy teljesen más nézőpontból vannak. És ez egy, egy olyan vita, amit azt gondolom... ez a vita ez most vita. momentán perpínulatnyilag hol tart? E, ezt úgy, hogy elkezd kéti meg védjük ezt az elláspontot. Oké, okay, rendben van, de, de mikor jut ez nyugvó pontra? Hmm, Szerintem egy pár hónapon belül valószínű. De hát uh, én azért nem értem uh, ezt a vitát ebben a tekintetben, mert az Európai Bizottság sehol semmilyen kockázatot nem vállal az hogy a magyar korszövetés megerőleges bizonyos pénzeket, hiszen ő azt addig, ameddig nincs hozott a tényleges teljesítés úgysem fogja kifizetni. Mi alapján kezdte el kritizálni? Tehát ö, ö, honnan tudott róla, illetve a Eljárás Eljárásrendi alapon, hiszen minden uniós forrás kifizetése, illetve a kifizetésnek a szabályrendszere, az, az csak akkor... Ö, Igazolható a bizottság által, hogyha ő minden... Oké, rendben van, én ebben nem vagyok járatos, ezért is beszélgetek veled, ezért beszélgetek olyan emberekkel, akik már olyan dolgokban járatosak, amiben én nem. Hogy erről nem lehet egyébként előtte tájékozódni, hogy ez őket később zavarni fogja-e? De, mi, mi mit tudtuk, de mi, tehát, azért, tehát mi azt gondoljuk, hogy a magyar kormánynak az első éges nem az Európai Bizottság boldogságának a megtalálása, hanem az, hogy hogyan tudjuk azt a dolgozni? Milyen magyar vállalkozásokat sújtja mondjuk egy osztrák vállalkozással szemben. És ennek ez egy eszköze. És ennek az eszköznek a használata nem attól függ, hogy ez Brüsszelben tetszik-e vagy sem. Én ezt értem, de azt kérdeztem, hogy erre fel lehetett volna hívni a legelején a figyelmet, vagy ezt feltétlenül menet közben kell, hogy kiderüljön? Uh, nem. Az Európai Bizottság ezt tudta, hiszen ezt mi bejelentettük már, ha jól másfél-két évvel ezelőtt, hogy ezt az új pályázati rendszerben alkalmazni fogjuk. De az Európai Bizottság és lehet, hogy ez helyes az ő Úgy működik, hogy mindent tudomásul lesz, aztán majd, amikor a rendszer elkezd működni, akkor működés közben nézi meg, hogy hogy működik, és fogalmaz meg róla kritikát, vagy adott esetben elismerést utóbbit azért kevesebb alkalommal. Igen, hát erről a metódusról már volt szó. Azt sem mondanám, hogy ezt -e a témát kivégeztük volna, de megyek tovább. Ez e... érdekes szerint az alga Nem tudom. Nézd, ha másokból. Kérlek, kéne egy ilyen csinálni közöttük. Nem, nem, nem, nem, tegnap valakivel beszélgettem arról, aki nem vállalt egyébként, hogy telefonon beszéljünk, én meg írásban nem nagyon akartam egy olyan kutatást, amit én köszönöm szépen, nem kívántam. Egy olyan ember, aki 15 éve hallgatta, arról beszélt, hogy most beszélgessünk arról, hogy engem miért hallgatnak az emberek. Mondtam neki, hogy akkor előbb magának adjon számot, hogy mikor annyi baja van velem, 15 éve miért rám ébred, vagy miért velem fekszik, mert 15 éve reggeli műsorokat készítettem, 17 évvel ezelőtt készítettem éjszakai műsorokat. Ezt követően pedig mondtam, hogy hát sajnálom, de az egyik talán a napkirály mondta, hogy az állam én vagyok, a Kejfejjacsi én vagyok, köszönöm szépen. Úgyhogy ez nem, tehát ebben nem tehát, ugye, ezt, ezt a beszélgetést azért folytatjuk, hogyha az objektív tájékoztatásért lehet valamit tenni, euh, akkor ez, ügyben, ez is egy morzsa legyen, függetlenül, hogy gulyás Gergely megmondta, hogy az első számú információs körben nem kerülünk be, úgyhogy abban a körben terjed el, ahol bennünket hallgatnak. Visszatérő dolog? Szerintem a erővel, János. Hát legalábbis szeretnék, de hogy ez aztán mennyire áll be Én egy mérvadó forrás szeret Figyelj, visszatérve odahol kezdtük Vagy nem kezdtük, de amikor arról volt szó Hogy legyen egy kiindulási pont, ami legalább igaz És aztán jöhessenek a hitbéliek Ehhez minimálisan szívesen hozzájárlok. Tehát ma október 13-a van Igaz, igaz, felhős az ég Igaz, igaz Ki kilátszik belőle a kék ég Igaz, igaz Legalábbis, amit én jeleg az ablakon keresztül látok. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire hétköznapi... Ugyanezt konstatálom itt is. Hogy mennyire hétköznapi a Matteo nek a fenyegetése, amivel visszatér eh, gazdasági szankciókkal megfenyegetve azokat az országokat, amelyekről ő azt gondolja, hogy a migránsválságban nem úgy járnak el, ahogy Olaszország szerint el kéne járni. Egyrészt csak gyakran előfordul. Másrészt pedig ezek egyetlen egy dologra világítanak le ezek a kijelentések, hogy nincs a migránsvárságnak olyan megoldása, ami azonos megoldásként az összes érintett meg államnak megfelelő lenne. De valójában ilyenkor nekünk üzen, Brüsszelnek üzen, anélkül plakátkampány lenne, az olaszoknak üzen, mi ez? Ezeket a kijelentéseket így ebbe a nagy azt ezek van, becsapódnak. Uff. Talán október 20-án és 21-én, de biztos, hogy a jövő héten lesz a, a közelebbi uniós csúcsnak a migránsválság lesz. A té... Oda, szerintem ez az üzenet szól. Azt kérdezem tőled, hogy szerinted ott lesz olyan előrehaladás, ami mérvadónak vadónak tekinthető? Um, nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Azt látom, hogy teljesen egymásnak vannak feszülve itt ebben a kérdésben. Ez az egész kérdés teljesen máshogy jelenik meg a Kelet európában ahol ez, egy, ahol ez egy biztonságpolitikai kérdés, teljesen máshogy jelenik meg a Skandináv országokban, ahol ez alapvetően egy, egy hiányzó munkaerő pótlására vonatkozó lehetőség, teljesen máshogy jelenik meg Németországban, ahol a másik világháborús örökséget magával hurcoló nemzet, próbál egy, egy, egy kérdésben alapvetően erkölcsi megközelítésű választ adni. Mindaz bizonyítja, hogy mi teljesen más a, ugyanannak a történésnek a, a leképződése, ez nem lehet sikeres egy ilyen megoldás, amit bőszörből kitalálnak, és azt mondják, hogy hanem tetszik, hanem nem, mind a 28 tagállam ezt teszi. Egy utolsó kérdés. Azt kérdezem tőled, hogy az ellenzék jogos felháborodásában vagy tehetetlenségében, és tehetetlenségében nem ugyanaz, egyre többször hirdet bolykottott, függetlenül attól, hogy ez milyen mértékben emlékeztet vudi ellennek az a mondatára, hogy vessetek a mókusok elé. Én, aki még nem döntöttem el, hogy elmegyek a forra, amire persze fontos dolog, hogy leadják-e a nevevet, amit én kértem. Valójában egyetlen egy dologról beszélgetnék Lázár Jánossal, az pedig az, hogy vajon ma a Fidesz mennyire zavarja az, hogy nem zörög a haraszt, hanem fúj a szél, és nagyon sokszor zörög a haraszt. Helyen, nem, tessék lehetően tudok kigazodni az mert a, igen, van az a, az a három képviselő, aztán talán négy, most a parra, Igen, most... de ma, ma ugye egy olyan kormányi forra mennék el, amire a Gép Narancs egy bolykottott hirdetett, hogy a Népszabadság kapcsán ne menjenek el újságírók a kormányi fóra. Tehát én most nem egyedül, nem, tehát véletlenül is egyedül erre gondoltam. És azt, azt akarom neked mondani, hogy mindig szükség volt és van az együttműködésre, nem szükséges az, hogy az felek egyért gondoljanak ugyanarról, az együttműködésnek a hiánya tud olyat okozni, amitől szerintem zörög a haraszt. Ha azt kérdezett, hogy ez a mi kettőnk kapcsolatára vonatkozik, nem. De nem csak a mi kettőnk kapcsolata létezik ebben az országban. Az azt, nem értem, azt nem értem, hogy azok, akik a, a magyar kormány való távolmaradását várják el, vagy, vagy néha tartják szükségesnek, azok most miért várják el azt, hogy ebben a kérdésben a magyar kormány involválódjon egy ügyben? Ehhez nem tudok hozzá, most nem is tudom mihez kötni. Én népszabadságról beszélek, és a népszabadságról, tehát hogy, hogy a magyar kormány miért nem tesz valamit azért, hogy a népszabadság ne szűnjön meg. Majd sokat feltételezése szerint meg tesz, hogy megszűnjön. Hát, úgy egyedül az a kérdés, hogy lesz-e a közeljövőben olyan elnézés, nem tudom, hogy ki telefonál, szerintem a lányom. Tessék! Csakolhatom. Igen, nem kellett volna kihúzni, mindegy, most ha hagyjad, jó? Az hogy vissza kell a dugót, jó? Tehát nem kell teljes... Jó, rendben van, oké, majd akkor legközelebb így lesz, jó? Nem, nem, szerintem egy kicsit dugd vissza a dugót, és akkor majd kisebb áramban fog lefelé menni a víz, és nem árasztél a fürdőszobát. A fürdőszoba a szőnyeget meg létsz, és tedd a szélére. Rendben van, ezért tedd a szélére. Tudom, hogy minden csupa víz, de más nem lesz, ami jelázik. Jó, visszamehelyetek a munkámhoz. Kösz. Ja. Um, igen. Nálam, hogyha kiúzzák a kátból a dugót, akkor ott valami eltömítette még évekkel ezelőtt a lefolyót, és akkor abban a tempóban nem tud lefolyni, és elárasztja a fürdőszobát, és a lányomnak ez újdonság. Nyakor Istvánnál új novum. Oké, egy mondott, hogy egy kérdés nekem is, ha nem ez a műfaj, hogy azt nem értem, hogy például most úgy tudom, hogy szerkesztőség bejelentette azt, hogy, hogy megvásárolnál lapot. Hát igen, csak éppen az üzemi tanást tudtom, a jövő kedden fog tudni tárgyalni egy olyan dologban, amiben az ember tudja, hogy minden úra. Hát azt mondja, akkor most mit jöltem mi, mi meg ugyanannak a szerkesztősödnek, ami egy egységet képez, és ami ezt követően úgy látom, nem csak. Tartani, akkor gazdasági ügyekkel is foglalkozni akar, mint tudja a saját működését a gazdasági körülményeket, hogy alapítsanak egy új lapot. Népszabadság 2.0. Hát azért, mert jelenleg élő munkaviszonyok köti őket a média hez amely eddig. oké, de, okay, de ez megszűnik, felmondanak. De nem tudnak erről semmit de. sem. Én mielőtt, de hogy de hogyan hogy azt nem értem, hogy mi az, ami, ami abban gátolja meg őket, hogyha ezek a munkajogi kérdések akkor lezárulnak, hogy alapítsanak egy teljes új a kérdésed nagyon jó. Én egyetlen egy dolgot kívánok: hogy legyen egyszer Magyarországon olyan hangulat, ami egyébként nem valószínű, hogy te el tudjál menni egy olyan uh, együttléte, ma is együtt van a hiszen tudod, hogy a barátnőm ott dolgozik. Igen. Hogy uh, oda el tudjál menni és lássad azt, hogy azok, akik jelleg nem dolgoznak, azok milyen hangulatban vannak, mi befolyásolja az ő életüket. Én ezt megértem 1994-ben, kirú... nem kokiru. Én nagyon sok én beszélget is rá. rendben de ezt közelről kell látni. Az a bizonytalanság, amiben ők jelen pillanatban tartva vannak, az Igen, de hogy mit most mit kéne tenni ebben a kormánynak? Én azt nem értem, hogy, hogy, hogy miért bárki is tőlünk vár ebbe a megoldást. Megmondom neked. Én például azt gondolom, hogy leginkább a kommunikációért felelős miniszter, ez valószínűleg Rogán mondtak, hogy kéne, hogy legyen, de Lázár János, vagy bárki más, bár bárki más esetében ez fura, de Orbán Viktor, aki ennek az országnak a miniszterelnöke, uram, bocsá, akár még a köztársasági elnöke, azt is mondhatja, hogy miközben nem óhajt a kormány, és nem óhajt a politika beleszólni abba, hogy gazdasági ügyek alapján egy napilap, egy fontos napilap tovább is megjelenjen vagy sem, arra kéri a feleket, hogy a sérelmek további topzódása elkerülése érdekében minél hamarabb fejezzék be a tárgyalásaikat, és ne kelljen, ezt a fájus, ne kelljen ebbe a fájós sebben naponta a sót önteni. Ezt. És ebben tízes kállán tízesre igazán van. Abszolút. De ez nem történt meg. Ezt én mondtam. Hát az egyetértésem úgy amúgy látom kevés, is még ez. Akkor majd leközel te is mondjad, és akkor arra kérlek, hogy ne tedd le, jó? Okay. Köszönöm szépen. Szia. Szia. Egyszer, kétszer. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó lehet. Uh, nem lettem közben pénzügyileg tájékozottam, úgyhogy használom itt a blogodat, és abból is az egyiket, szerintem az kitart akár fél tízig is. <kül> ugye, ami október 4-én lett megírva. Ugye. Ez az Institution SF Fundamental Cause for long Run Growth-vel eh, kapcsolatos, és itt különböző grafikák vannak. Eh, Magyarország pozíciója a versenyképességi rangsorban, az intézményrendszer minőségét, illetve és itt tovább, és itt tovább. Nem olvasnám fel a szöveget, grafikot, meg egyébként is nagyon nehezen tudok ismertetni. Légyes, mondd el, hogy ez az írás miről szól és miért, miért tartottad fontosnak ezt megüzenni a népnek, annak a részének, amelyeket elolvastam, most annak a résznek, aki nem olvast el, de halni fogja az interpretálása. Ennek az apropója a világgazdasági fórum minden évben kiadott versenyképességi jelentése volt, ahol különböző szempontok, ezeket pilléreknek hívják a, a jelentésben, különböző szempontok, alapján értékeli az adott országokat, 152-en vannak ebbe a listába azt hiszem, a 200, nagyjából 200 országból, ami világon van. Különböző szempontok alapján értékeli egyes országok versenyképességi helyzetét, vagy képességeit, és ez alapján rangsorolja őket, és az egyes szempontok szerint külön-külön is rangsorokat képez. 12 szempontból a legelsőt azt úgy, hogy az intézményi pillér. És az intézményi pillér az az azért fontos, mert mindazokkal elméletek közül, amelyeket olvastam, arról, hogy egy országban miért van a növekedés, miért nincs, miért ilyen, miért olyan. Számomra ez szokta legjobban magyarázni, ez az elmélet, hogy miért van az, hogy vannak országok, akik mindig élen vannak, mindig vannak országok, mindig középmezőnyben vannak, és vannak a folyton leszakadók, illetve milyen sárba tud mozogni egy ország ezeken belül és ezt egy dálelácsomokból nevezetű közgazdásznak a nevéhez kötik ezt az elméletet, aki azt mondja, hogy az intézmények a fontosak, és amilyen intézményeket van, intézmények vannak egy országban, illetve amilyen intézményeket épít egy társadalom, ezek az intézmények határozzák meg, hogy az adott ország az hosszú távon tud-e növekedni, van-e ott jó lét, -e ott? De ugye, ahogy én ezt tapasztaltam, ez különbséget tesz, de ha nem, akkor majd ki állami és privát szektor között, vagy nem? Hát maga az intézmény, mint olyan, az egy átfogó kategória, és ezt milyen alá lehet bontani? Ja, annak az államnak is vannak intézményei, és vannak a privát szektornak, a civil szférának, a, vers, a versengő privát Az egyértelmű, hogy mik azok az ismérvek, ami alapján megállapítja egyébként a dolgokat? E... Milyen paramétereket használ? Hát, ezt különféle módon lehet mérni, különféle paramétereket lehet használni. Különböző megkérdezés, ilyen megkérdezés és felmérések alapján nézik, hogy, tudom én, hogy mennyi időbe telik, míg valaki hozzájött bizonyos engedélyekhez, mennyire van ehhez szükség korrupcióra, milyen szintű a korrupció, mennyire szó az üzleti, az üzleti gyakorlatban, stb. stb. stb. Tehát ilyen dolgokat néznek. Összességében ezeknek a működése, és az, hogy, hogy, hogy a, hogyha valaki tehetséges, és vannak ötletei, mondjuk hogyan tud hozzájutni azokhoz az erőforrásokhoz, hogy kicsiből nagyján neveli meg a cégét, ezek adják. Ebben csapódik le az intézményrendszernek a miessége. De most ezt értem, és ugye, majd akkor térni az egyes grafikonokra, de korábban azt mondtad, hogy az élellevük, a középmezőny és a leszakadók ebben, ami óta, ez mióta van ez az izé, amiről beszélünk? Ami a felmérés? Uh -huh. Hát ennek most a legutóbbi ö, változata az 2008 óta, Mérődik. Jó, ez a 7 vagy 8 év, ami eltelt, ez miérvadó a tekintetben, hogy ugyanazok az országok voltak előközépen, és hát ezt csak feltételes múltban mondom, a teszed alapján is szerint ezt nem ismerem. Magyarul, hogy ez megváltoztathatatlan, vagy ebben azért létezik változás. Lefébb Magyarországot nem érinti, de attól még létezik-e vagy létezett e az elmúlt időben. Létezik változás, hát Magyarország például nagyon sok minden. Tehát sok mutatóban egyre lejjebb e, csúszik és ha visszatérünk Acsamoglura, Csamoglura, neki volt egy nagyhatású könyve, volt ez a dolgozott, aminek a címét átvettem az én blogom címének ez egy 80 oldalas, elég jól összeszedett, nagyon e, e, tömör leírás ennek az elméletek, és vannak egy könyve, aminek egyszerűen azt a címet adta, hogy Why Nations Fail? Miért buknak el bizonyos nemzetek? És, és akkor elaborálja, hogy ezek az intézmények miért is hogyan fontosak. és nagyon Ezért volt számomra ebben a versenyképességi ö, felmérésben ezt a legelső pillért ez a legelső, ez mutatja, hogy ez mennyire fontos, ez mindennek az alapja. Ezt a legelső pillért próbáltam hogy Magyarország hol van, és milyen útot tett meg az elmúlt nyolc évben. Akkor legyen ez a következő fejezet. Nem jót. Tehát ilyen sorrendben állítják az országokat, ezt a 150 országot, és ebben az ország, ebben a sorrendben, kizárólag ebben az intézményi e, s, szempont szerint Magyarország egyre rejjebb került. Ha jól emlékszem, akkor most a 114. Igen, jól emlékszel. E, hát itt van előttem a cikked, az alapján mondom, tehát ilyen, nem... Gondoltam, már hogy érkeztem, hogy 114. Uh, tehát a 114. helyen állunk, és azt gondoljuk, ez volt ebben meglepő uh, dimenzió, ugyanis ha azt mondjuk, hogy Magyarországon az intézményrendszer nem jó, akkor ezzel nagyjából szerintem mindenki egyetért, mert ezzel mindenki elégedetlen. Uh, miért nem jó az intézményrendszer, És akkor jön az, hogy mert nagy a korrupció, mert sokat lopnak a politikusok, meg mert nem működik ez, meg az. Uh, és akkor így ez így rendben is van, de valahogy mindenki abban gondolkodik, hogy, hogy az állam, tehát hogy az állam az nem működik jól. És ha megnézzük Magyarország helyezését, ebben a dimenzióban, mert az intézményrendszer is ketté bontja, alá bontja a felmérés, egyrészt az állami, itt egyébként egyszerűen más is. de milyen számokkal operálhat? Tehát milyen olyan adatok vannak, lehet, hogy számú evidenciát kérdezek, de én nem értek hozzá, ami alapján ezt megállapítja. Tehát hol, hol fér hozzá ilyen adatokhoz? KSH adatok, vagy hogyan lehet ezt megtenni? Hát ezek részben megkérdezéses adatok, részben pedig egyéb felmérésekből. Azt kérdezem, hogy ezekre lehet-e házat építeni. Tehát hogy ez, ez olyan, -e? mert ugye én nem értek hozzá, viszont kérdeznem kell, hát ez a dolgom. Hát, amennyire ismerem a pontos módszert, mondom megmondom őszintén nem ismerem, de ennek a felmérésnek a, a, a hitelessége elég nagy. Tehát ez egy, ez kvázi az első, mondjuk három legfontosabb olyan felmérés, amihez mondjuk egy, egy, egy vállalkozás, amelyik tele, új telephelyet keres magának, egy nemzetközi hozzányúl, amikor megvizsgálodott országban. Érdemes vállalkozni, vagy sem? de visszatérve az intézményrendszerre azt gondol rá az ember hogy, hogy az állami intézményrendszerünk okozza ezt a lecsúszást okozza, mert egyébként az is egyre rosszabbul teljesít de nagyon érdekes, hogy a, a nemzetek rang a privát szektorunk az jobban rosszabbul teljesít, mint, a, mint az állami szektorunk, a privát szektor a privát szélának az intézményi környezete, amit a vállalkozások maguknak kialakítanak, ahogy működnek adófizetési fegyelem, adott szó, stb. stb. Ebben a 123. helyen vagyunk talán. Ezt te most a grafikonon, nekem most nincs előttem. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez, hogy mutogathatunk a politikusokra, akiket mi termelünk ki magunkból, de... Rosszabb, a privát szektor az rosszabbul szerepel egy nemzetközi versenyben. Ez egy 150 fős ö, sokaság, azért ebben olyan országok is vannak, mint, mint, mint Mongólia, vagy, vagy ö, Sri Lanka. vagy... Jó, pont azt akartam tőled kérdezni, de ez aztán végképpen az én hozzá nem értésemet fogja mutatni, hogy akkor mi egyébként Mongólia vagy Sri Lanka szintjén vagyunk belét, vagy fogalmam sincs, hogy Sri Lanka és Mongólia egy szinten vannak-e, mert ugye ezek az üzenetek ebben a formában már félreérthetők. Ezeket igen, elég nehéz ö, ö, interpretálni, de az a egészen pontosan elhelyezni a térben, de az, hogy van egy olyan elismert felmérés, amiből, amiből az jön ki, hogy, hogy még mi magunk, a két kezünkkel sem tudunk olyan dolgot felépíteni, ami mondjuk beleférne az első 50%-ba, és akkor is vitatkozhatunk ahhoz, hogy Tadjikifán, vagy Mongólia, vagy, vagy eh, Paraguay, ez hogyan áll hozzánk képest, mert hogy én azt tudom, mert én már lát, jártam, ott megismerem, stb. stb. stb. De összességében az, hogy, hogy ilyen mértékű eh, lemaradásban vagyunk, hogy ez most a 129. vagy a 85. úgy, hogy a világnak elvileg a jobbik feléhez kellene tartozunk itt Európában, elgondolkodtató. Azt értem, hogy elgondolkodtató, de azt kérdezem, hogy ez a helyezésünk, ez milyen mértékben van összhangban azzal, ahogy egyébként mi éljük a hétköznapjainkat? Ez ugye egy olyan kérdés, ami nem teljesen érthető, mert két olyan dolgot vett össze, amely halmazatilag hát igen kevéssé fedél egymást, de másféleképpen is kérdezhettem volna, hogy nekem ezt, amiről te beszélsz, túlmenően azon, amit megélek, valahol meg kéne élnem, illetőleg, hogy ebből mi következik, de ez már egy következő kérdés. Hogy az, hogy az ember hogyan éli ezt meg, és hogyan élni akkor Tehát a bulgárisan azt is kérdezhetném, hogy de duran eléjártás, akkor miért van itt a Siemens, vagy miért van itt a Mercedes, vagy miért van itt a BMW, vagy miért van itt a Fransz, tudja, az Audi, vagy hogy akkor most akkor mi a helyzet, mert ugye oké, rendben van ez a helyezés, nincs rendben, de ez a helyezés, és hogy akkor most, most akkor mégis és akkor az ember széttárja akarják, mert nem tud jól kérdezni. Ugye nem véletlenül van Ebben a, ebben a felmérésben 12 szempont. Ugye nincs fekete-fehér, vannak jó, meg rossz oldalak, vannak dolgok, amik jobban működnek, vannak, amelyek kevésbé. Amikor az ember akár vállalkozik, akár él egy országban, akkor éri őt egy csomó hatás. Egyáltalán nem biztos, hogy a szubjektív érzetét, érzete az ugyanaz, mint egy ilyen, ilyen lista, pláne, hogyha annak egyetlen egy dimenzióját emeljük ki. Most mondok valamit, a világ egyik legvesen képesebb az amerikai Egyesült államok hogyha valaki elmenne és mondjuk Alabamába élne, vagy louisiana bizonyos területein, akkor lehetséges, hogy nem érezni azt, hogy ő, ő, ő jobb, hanj, jobban, jobb helyen van, mint hogyha Budapesten vagy Szegeden élni az életét. Tehát, hogy azért ez, ez egy sok dimenziós dolog, amit az ember megér egy adott Ebbe azt lehet mondani, hogy ahhoz, hogy, hogy Magyarországon Nagyobb legyen az általános jólét, mert itt nem a gazdasági növekedés, akkor beszélnem az igazából a kutyát, mert engem sem érdekel, hogy mennyi a növekedés, mert az magában nem jelent semmit. Mennyire legyen az általános jólét és az élet és a, és a biztonsága a anyagi és, és társadalom biztonsága egy átlagos magyar, nem is az átlagosnak, hanem a legtöbb magyar állampolgárnak. Akkor azt mondja, hogy nem fogunk tudni előlét, előre lépni addig, amíg ebben, amíg ezekhez a kritikus dolgot, ezt nem kezeljük. Ugye ezen a grafikonon az elsőn, ugye Magyarország pozíciója versenyképességi rasszorban az, az intézményi rendszer minőségét illetően azt lehet látni, hogy ez 2007 óta van, akkor ezek szerint nem véletlen az első dátum, akkor hülyeséget kérdeztem, de hát nem tudhattam elnézést. Ott valahol 56-ak voltunk, 55 körül lehettünk. Uh, uh, ott ugye a változás uh, alapvetően 2000 2014-ben következett be, függetlenül attól, hogy 2014-ben már 80-ok voltunk, de onnantól van szinte szabad esés, függetlenül attól, hogy az 55 és a 80 között is azért elég jelentős a különbség. Ez az eltelt két év, vagy ez eltelt, igen, 14-15 és 16-nak ez a része, két és fél év ha te látod, akkor, akkor ez mi, mi, mivel produkálta? Mivel váltotta ki ezt a szabad esést? Nehezen tudom ezt visszavezetni, mert ugye a, a teljes módszert a legmélyét nem publikálja a WEF. Én legalábbis nem találtam meg. Tehát nem tudom, hogy pontosan milyen ö, melyek voltak azok a, azok a mérési pontok, ahol, ahol ilyen mértékben ö, változott, változott az eredményességünk. Azt gondolom, hogy ez nem két évnek az eredménye, hanem minden folyamat olyan, hogy egy kicsit valamely, valamelyik irányba megy, és akkor jön egy ilyen töréspont, pozitív vagy negatív irányban, vagy negatív értelemben, amikor a folyamat hirtelen felgyorsul, és egy minőségileg más e, dologá válik. És valószínű az elmúlt két évben történt Magyarországon is az, hogy. hogy korábban is. Ugyanez volt a trend, csak hirtelen valahogy ezen a törésponton átléptünk. Azt kérdezem, hogy az navi, naivitás feltételezni, hogy ezt rajtot kívül más nem látja? Hát szerintem látja mindenki, aki nézi, csak kevesen nézik. Ezzel kapcsolatban egyébként volt egy nagyon tanulságos élményem néhány évvel ezelőtt. Voltam egy konferencián, ahol moderáltam egy panelbeszélgetést egy gazdasági konferencián, ahol, ahol a panelbeszélgetés előtt felszólalt az éppen aktuális ö, gazdasági miniszter, aki az előadása után leült oda a panelhez, és a panel beszélgették, tovább beszélgettek, és ő ennek nem volt a része, de ott ült mellettem, és egy külföldi jellemző előhozta, hogy ha, egy hasonló felmérést, a világbanknak van egy úgynevezett doing business survey, ami egyetlen egy dologról szól, ez a nagyon szűk területű felmérés, ami azt nézi, hogy, hogy maga a, a, az, az adminisztratív környezet mennyire segíti az adott országban az üzleteknek a, ha valaki egy új, új vállalkozást indítson, és aztán a vállalkozás működtesse. És ebben a doing business szerv-ben sem szerepeltünk annyira fényesen, és akkor én oda szóltam ennek a miniszternek, így vagy így mellettem, hogy, hogy szerintem ezek tök fontosak, mert hogyha... Ismertétek egymást? De se, hát, ja, én tudtam, hogy ő kicsoda, ő valószínűleg ismerte a nevemet, tehát hogy nem találkoztunk. Jó, csak azért mondom, mert hogy én téged ismerlek, azért ez nem egy általánosan bevet duronneli viselkedés, de lehet, hogy tévedek. Hát nem ismertük egymást, de mivel ugye én ebben a panelbeszélgetős vezetői szerepben voltam, ott ült mellett, okay, értem. úgy gondoltam, hogy ha már itt van, akkor hadd mondja el a mert és így mondtam neki, hogy, mondtam, hogy szerintem az egy, egy, egy egészen Racionális uh, gazdaságfejlesztési uh, metódus lenne, hogyha ezeknek a szörviknek a, a, a lényeges elemeit kiemelnénk és elkezdténénk utána menni, hogy mit kell ahhoz tennünk operatívan, hogy ezek szerint az ismérek szerint javuljunk, mert ezek szerint ez fontos, mert ez is egy világban kiáltalán sem ismert felmérés. És kérejött, hogy az illető nem hallotta erről a Doing Business-szörről, hanem elkezdte egyébként felírni a magának, hogy mi ez doing business. Okay. Sőző, a Doing Business, oké, se felírja a Doing Business, világbank Doing business És ennyi. Meglepet. Igen, Meglepett. Igen, Kinek fontos ez? Nekem fontos. A nemzetgazdasági miniszternek vagy a fejlesztési miniszternek ez fontos-e? Hát, ezt ő kéne kérdezni. Mit tudnak róla? Számítani? -e. És ha valaki egyébként ezzel, de ugye mi olyasmiről beszélünk, ami nem azonos azzal, mint hogy valakitől megkérdezett, hogy tud-e úszni, amikor éppen befelé megy a tengerbe. Vagy igen? Ö, nem, mert ugye nem arról szól hogy befelé megyünk a tengerbe. Ha... Ne, nem, nem, nem, nem. Rosszul érted. A, a, a történet arról szól, hogy aki befelé megy a tengerbe, és nem tud úszni, az meghal. Igen. Tehát azt kérdezem, hogy ez nem analóg ezzel a szituációval. Nem, mert nem arról van szó, hogy meghalunk, mert nem halunk meg. Hanem arról van szó, hogy valaki kész iskolába jár, készül az életre, így vagy úgy, de mondjuk úgy nem annyira akar megtanulni számolni. Uh, számodra, aki ebben a világban él. Jó, én is ebben élek, de nem, nem, nem ilyen paraméterek között elemzem az életemet, más paraméterek között. Uh, nem azt kérdezem, hogy milyen üzenete van, mert azt elmondtad. De az, hogy a te partnereid, nem piaci partnereid, hanem állami partnereid, és úgyis partnereid, mint amikor éppen egy beszélgetést vezetsz, tehát hogy te ilyen közegben élsz, miközben ez nem lenne muszáj. Mennyire okoz fejfájást, ha érthető az, amit kérdezek? Mert ugye én mindig arra szoktam utalni, hogy aki szereti a focit és nézi a focit, én szeretem a focit, nézem a focit, szoktam is focizni, nem focizom jól, de attól még a lába mozdul mint hogyha ö, ott lenne. Tehát, hogy mennyire van az embernek egy fantom mozgása független attól, hogy nem állami szereplő. Hogy teszi túl magát azon, amikor azt látja, amit lát, és legszívesebben ordítana, hogy de könyörgöm, csak kettőt kéne jobbra tenni azt az izét, de látja, hogy nem teszi, és tulajdonképpen felrobban a dütöl, mert nem tudja megmondani, hogy az a másik, miért nem érti meg a világ üzenetét. Ezért van, azt tudod, hogy általában a forradalmakat, meg az obélgatást a fiatalok csinálják. Amikor 22 éves voltam, akkor oszúdni és felrobbantta volna a dittől. most, hogy már kétszer annyi, több mint kétszer annyi vagyok. Most már az ember máshogy kezeli. De ennyien nem leszek tőle boldogabb. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Hát igazán nincs mit. De akkor is van, és miért mondtad, hogy nincs mit? Okay. De miért mondtad, És megoszthatom a bölcsességeinek a... De, miért, de miért, miért mondtad ezt ilyen kicsit csalódottan? Nem csalódottan mondtam. Mert nekem olyan volt, mintha úgy éreztem volna, hogy még valami fontosat, hogy, hogy most már igazán beszélhetnék valami fontos dologról is. Ja, nem, nincs, nem, nem abszolút nem. Köszönöm szépen, Duronelli Pétert hallották, és ezzel véget is ért a mai fejfejelcsőmének közreműködésében, Csaloszki van segítségemre itt a Vadas művekben jövő héten. 18-án, kedden este fél nyolc órakor nagyon messzire jöttem be az Aquarium Club bárjában, belépés díjtalan, Bakás, Filippov, önök, talán a Honpola, talán én. Lesz miről beszélgetni, nagy valószínűséggel a népszabadság képezi majd a témát. Nem a népszabadság, hanem az újság. Mert van egy népszabadság, de most az újságról van szó. Dőre pont Fialajanos gmail.com más elménységet nem mondok. Ha nem az utolsó műsor volt, ott még kísérleti volt, ha nem az utolsó, akkor holnap reggel ismét találkozunk. Viszont Itt? És most közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.